Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka hakim Allahumma 'allimna ma yanfa'una anfa'na bima lam ilmen wa zidna ilman yarbal slava i pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala neka je slava i hvala Allahu Onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom Allahu i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Mohameda, Mustafu sallallahu alihi vasallam, na njegovu častnu porodicu, sve njegove drugove ashaabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana.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 po njemu uskladiti, time ga popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu Emisija Očisti svoje srce. U ovom serijalu Emisija govorimo kako do čistog srca, šta u vjedničkom srcu, mora neizostavno da se nađe od kojih lijepih prefinjenih osobina. Čega se sve vijednik mora čuvati, odnosno od čega sve svoje srce čistiti, svakako potrebna tematika. Kako da sa čistim srcem dođemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala. I te kako potrebna, jer od čistog srca ovisi Naš ishod sutra na drugome svijetu. Jeli naše srce bilo čisto od svih navaljalih osobina? Prije svega od mnogoboštva, navjerstva, dvoličnjaštva, licemjerstva, zatim zavisti, lošeg mišljenja, mržnje, pakosti i slično. Jesu li se u našem srcu nalazila Ljubav, je li se nalazila ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala, istinski oslonac na njega, iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala i druge osobine. S kakvim srcem sutra doći ćemo pred Allaha subhanahu wa ta'ala, to nam treba biti najveća dunjavučka briga. Onaj koji bude imao čisto srce, ako Bog da, i njegova dijela će biti čista, odnosno bit korisna jer kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi wa alihi wa sallam u podužem hadisu in fi al-jasadi mudghah idha salahat salaha al doista u tijelu ima jedan organ koji ukoliko je ispravan ukoliko je zdrav biće ispravno i cijelo tijelo odnosno od cijelog tijela dolaziće ispravna dobra dijela wa idha fasadat fasada al A ako on bude pokvaren, ako taj dio u tijelu, taj organ bude pokvaren iskvaren, bude nevaljao od cijelog tijela, dolaziće nevaljala dijela, cijelo tijelo će biti pokvareno. Na kraju kaže ela wahil qalb, a za to nije srce. Zato nije srce. Zato je Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem, kako bi je imam Ahmedi drugi znao u dovi Obraćajući se svome gospodaru, Allahu Jalla Vala reći Allahumme inni esaluke kalben selima. Allahum moj, ja te molim za čisto srce. Ja te molim za zdravo srce. On, Allaho poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, najbolje stvorenje koje je ikada kročilo ovom zemljom. Onaj kome Allah Jalla Vala oprostio sve grijehe, Onaj s kojim je Allah subhanahu wa ta'ala zapečatio plejadu svojih najodabranih, skupinu, grupaciju svojih najodabranijih robova, vjerovijesnika i poslanika. Muhammed sallallahu alihi wasalam, molio je Allaha subhanahu wa ta'ala da mu pomogne, da mu se smiluje, da ga podrži u čišćenju svoga srca. svaka. Sutra na sudnjem danu, kada nastupi sudnji dan, svejedan vjerovjesnik i poslanik govori će nefsi, nefsi. Nefsi, nefsi, samo da se ja dana spasim. To će govoriti ovi najodabraniji Allahovi robovi, vjerovjesnici i poslanici. Reći će... Svaki od njih, moj gospodar, se danas na sudnjem danu rasrdio kako se nikada ranije nije rasrdio i kako se nikada posle neće rasrditi. Samo da se ja danas spasi. Sutra, na drugom svijetu, ahiretu, na sudnjem danu, kada nastupi sudnji dan, čovjek neće poznavati svoga oca. Svoju majku, svoje roditelje koji su toliko podnijeli propatili, mnogo šta u životu prošli zbog njega. Neće poznavati ih. Svaki od nas ljudi, muškarac ili žena, željeće samo da se oni sutra spase. Svakako, jer je pitanje vječnosti. Pitanje vječnosti. Ako se spasiš, uđeš u džennet, ostaješ vječno u džennetu. Zato kaže Đerla فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاس. Onaj koji se spasi djehennemske vatri i bude uveden u džennet, taj je postigao ogromni uspjeh, neizmjerno veliki uspjeh. Kako? Čemu se nadati da uđemo u džennet? Kako? Ako svoje srce ne budemo čistili. Kako? Ako naše srce ne bude iskreno prema Allahu, ne bude ubijeđeno u Allaha, ne bude se nadalo Allahu, niti strahovalo od Allaha Jalla Vala, na njega se ne bude istinski oslanjalo, kako? Ne bude se bojalo svoga gospodara Allaha Jalla Vala. Čemu se nadati? Ali onaj koji bude volio svoga gospodara, koji bude zadovoljan svojim gospodarem Allahom Jalla Vala i svim onim što dođemo od njega, Bude zadovoljan poslanikom Muhammedom aleyhi salatu sallam. Vjerujem, sve što je od Allaha subhanahu wa ta'ala, taj se može nadati. I te kako sutra, ovom ogromnom uspehu. Kao što kaže Allah jalla wa'ala, javme la wala banun illa men et Allah bi kalbin selim. Toga dana, sudnjeg dana, Neće vrijediti imetak, niti potomstvo. Neće se čovjek moći spasiti svojim imetkom, makar na Dunjaluku posjedovao cijeli Dunjaluk i sve što je na njemu. Makar imao svojih potomaka mnogo, ako bude određeno da ide u vatru, neće se moći odkupiti od vatre sa svojim imetkom, niti će ga njegovo potomstvo, sinovi, unuci, Unučad moći spriječiti džahnemske vatre. Kaže Đerla Vala, osim onoga koji dođe sa čistim srcem, na sudnjem danu će čisto srce i tekako vrijediti onome koji ga na dunjaluku bude čistio. U njemu izgrađivao plemenite osobine i čistio ga od loših, neprimjerenih osobina koje ne dolikuju nijednom vjerniku niti vjernici. Jedna od posebnih osobina o kojoj smo govorili u našim zadnjim emisijama jeste zadovoljstvo Allahom i svim onim što nam dođe od Allaha Đalavalu. I ovo je definitivno, zasigurno jedna od najboljih osobina koje se mogu naći u srcu vjernika. Sa ovom osobinom, ukoliko je vijednik izgradi kod sebe, postiže sve druge osobine. Onaj koji je zadovoljan Allahom i svim onim što dođe od Allaha subhanahu ta'ala, taj će i voljeti svoga gospodara, taj će i strahovati od njega, taj će se i nadati njemu. Zadovoljan njime pa će se na njega istinski oslanjati. Znati da sve ono što dolazimo od Allaha subhanahu wa ta'la da je u tome korist pa će svoje stanje, svoj hal prepuštati Allahu subhanahu wa ta'la. Biće iskren prema njemu, biće ubijeđen u njega i sl. Zato islamski učenjaci kažu da je najbolje dijelo Najbolje dobre, dobro dijelo jeste zadovoljstvo Allahom subhanahu wa ta'ala. Govorili su, mi ne znamo da postoji bolje dijelo od zadovoljstva Allahom jalla wa hala. O ovoj osobini Allah subhanahu wa ta'ala mnogo govori u Kur'anu i također spominje i svoje zadovoljstvo svojim robovima. Mi vjernici svakako trebamo se upoznati. Zatim nastojati, maksimalno se zalagati kako da dokažemo, pokažemo u svome srcu, izgradimo ovu osobinu, da smo zadovoljni Allahom i svim što nam dođe od Allaha. Ali isto tako trebamo nastojati, zadobiti i Allahovo zadovoljstvo, da Allah bude zadovoljan nama. I Allah kada spominje ovu osobinu zadovoljstva uvijek spominje i svoje zadovoljstvo robovima, vjernicima i za divno čudo. Ali nije začuditi. čuditi jer naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala je najmilostiviji prema čovjeku, najbolji prema čovjeku. Allah subhanahu wa ta'ala kada spominje zadovoljstvo uvijek spominje prvo svoje zadovoljstvo. Da je on zadovoljan svojim robovima i da su oni zadovoljni njime, kao svojim gospodarem. Pa kaže رضي الله Allah je zadovoljno njima رضي الله عنهم ورضو عنا الله je zadovoljno njima i oni su zadovoljni njime الله سبحانه و تعالى Također Allah u poslanika Alihi Salatusa mnogo je govorio o ovoj osobini i naši predhodnici također počevši od ashaba zatim preko priznatih i poznatih islamskih učenjaka nisu samo govorili o vrijednosti, koliko je vrijedno, korisno izgraditi kod sebe ovu osobinu. Već su nas također, posmatrajući šerijatske tekstove, savjetovali šta da radimo, za čim da posegnemo da bismo izgradili kod sebe ovu osobinu da mi budemo zadovoljni svojim gospodarem Allahom subhanahu wa ta'ala i također da On, Allah djelala, bude zadovoljan nama. Pa, za sigurno. i to uvijek, na prvom mjestu spominjem što god nam treba, bilo koju osobinu da želimo kod sebe izgraditi svoj moral, karakter, ahlak, ponašanje svoje popraviti. Ili nešto od dunjalu kada nam treba, To prvo tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Obratimo se Allahu jalla v'ala ponizno i skrušeno dovom. Upoznajmo se s vremenima kada Allah jalla v'ala prima dovu. Kada je ne odbija, pa tada ono što nam je pogotovo prijeko potrebno tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ova osobina svakako da nam je prijeko potrebna da smo mi zadovoljni, da pokažemo i dokažemo da smo zadovoljni Allahom subhanahu wa ta'ala, kako da nam ne bude potrebna ova osobina kada s njom postižemo svaku drugu osobinu, kada zbog nje prihvatamo sve što dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, svaki propis, naredbu, zabranu, kada zbog ove osobine zadovoljstva Allahom bivamo smireni, strpljivi u svakoj situaciji koja nas zadesi, jer nemožemo Svaki hal, svako stanje, svaka situacija u kojoj se nađemo, nju nam daje Allah subhanahu wa ta'ala niko drugi. Niko drugi. Zbog toga ova osobina je prijeko potrebna da je izgradimo kod sebe, a ne možemo je tek tako preko noći izgraditi, već moramo svaki od nas, muškarac ili žena, vjernik ili vjernica zasukati rukave i posegnuti za određenim putevima načinima, razlozima, dijelima kojima se postiže Allahovo zadovoljstvo. Jedan od njih najbitnijih jeste dova. Da ponizno i obrati, skrušeno obratimo se Allahu Jalla wa'ala dovom i u dovi zamolimo Allaha subhanahu wa ta ta'ala da nas učini njime i svim, svim onim što dolazi od njega Allaha Jalla wa'ala. Zato je Allaho poslanika alaihi salatu oslam podučio svog plemen toga sahaba. Zejda ibn Sabita talan, koji je bio učen ashab, mnogo učen ashab, podučio ga je dovi i zatražio od njega da tu dovu uči svaki dan i također naredio mu da tu dovu prenese svojim ukućanima i da traži od njih, da poduči svoje ukućane i također da on, Zejda ibn Sabit, traži da ukućani svaki dan, svakodnevno uče tu dovu. Koju dovu? Dovu u kojoj se kaže... As'aluke Allahumma ar-rida ba'di l-qada. As'aluke Allahumma ar-rida ba'di l-qada. Molim te Allahumoy, gozpudaru moi, za zadovoljstvo nakon tvojej odredbe. Da budem zadovoljen s tvojom odredbom. Allahumoy, molim te za zadovoljstvo sa tvojom odredbom. Allaho, poslanik alaihi salat, sam dakle tražio od svojih ashaba da ovu dovu uče često, malo te ne svakodnevno i ne samo oni, već i njihovi ukućani, da se ova dova prenese svima. Prenese svima. Allahumme eseluke ar er rida badil qada ili eseluke Allahumme ar er rida badil qada. Molim te, Allahum moj, za zadovoljstvo nakon odredbe. Zatim, za sigurno da budemo strpljivi. Kako doći do zadovoljstva? Zadovoljstvo ne može se postignuti odjednom. Da smo zadovoljni Allahum subhanahu wa ta'ala. Vez dakle, postepeno, sa strpljenjem, na svakodnevno na probleme, nedaće, te gobe. Ne može čovjek. rijetki su oni koji su odma u svakoj situaciji zadovoljni. Allahum subhanahu wa ta'ala, zadovoljni tom odredbom. Valja se strpiti na njoj. Pa dakle, zasigurno sa strpljenjem postiže se i zadovoljstvo. Kao što se sa učenjem postiže znanje, kao što se, jeli, sa strpljenjem postiže blagost, isto tako postiže se i zadovoljstvo. Zatim, zasigurno spoznaja Allaha subhanahu wa ta'ala. Što god više upoznajemo svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, zasigurno sve više i više... Bićemo zadovoljni svojim gospodaram Allahum subhanahu wa ta ta'la. Odnosno, to naše zadovoljstvo, ta naša osobina učušćivaće se u nama. Ta osobina zadovoljstva postaće duboko ukoriljena u našem srcu. Neće je ništa ništa poljuljati. I zasigurno, ljudi koji su najviše zadovoljni Allahum subhanu wa ta'la jesu upravo oni ljudi koji ga najviše i poznaju. Pa kaže, imam... El alusi rahimehullahu ta'ala spoznaja, doprinosi zadovoljstvu sa odredbom i smirenosti u iskušenjima. Spoznaja Allaha subhanahu ta'ala doprinosi rezultira čime zadovoljstvom sa odredbom. Da čovjek bude zadovoljan sa Allahom odredbom i da bude smiren u iskušenjima. Fudail ibn Iyad rahimehullahu ta'ala rekao je ljudi koji su najviše zadovoljni Allahom jesu ljudi koji najviše i poznaju Allaha Zatim kaže El-Džunejd te'ala, zadovoljstvo je srazmjerno veličini znanja. Jačina znanja. Onoliko koliko kod sebe imaš znanja o Allahu dželle prije svega, toliko si zadovoljan, toliko si zadovoljan Njime. Zatim čvrst oslonac na Allaha subhanahu ve Jedan je od puteva do zadovoljstva Allahom subhanahu ve da se u svim situacijama, svim stanjima u kojima se nađemo iskreno oslanjamo na Allaha subhanahu wa ta'ala. Sva svoja stanja da prepuštamo Njemu Allahu subhanahu wa ta'ala. Da u tim stanjima, situacijama uradimo ono što je do nas, kada završimo onda prepustimo rezultat, prepustimo ishod Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim zasigurno prihvatanje svega onoga što nam Allah dželle veala dodijeli što nam Allah subhanahu wa taala dodijeli od dobra što nam dodijeli od nafake od rizka obskrbe kakvu nam situaciju kakvu nam situaciju stanje Allah subhanahu wa taala da odredi da to prihvatimo da se ne srdimo da ne negodujemo da imamo lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kada nas Allah stavi na iskušenje, da imamo lijepo mišljenje o Allahu, stavio nas je na to iskušenje, kako bi nas možda sačuvao većeg iskušenja, stavio nas je na to iskušenje, da nas nije stavio, možda bismo se uzoholili, postali objesnim, možda bismo prešli Allahu u granicu i slično, kada čovjek oboli, onda... Za sigurno više vremena ima za sebe, da se malo preispita, obračuna, da se prisjeti zbog čega je ovdje na Dunjaluku, kako Dunjaluk polahko prolazi, šta dolazi, ide li on ka tom drugom mjestu, kako, na koji način, čemu se nada na drugom svijetu, ahiratu, Pa Allah subhanahu wa ta'ala da bolest da se čovjek malo smiri, da se obračuna pa kada ozdravi da krene boljim i spravnim putem. Zatim zasigurno sjedenje sa siromasima. Društvo u kojem se nalaze siromasi mnogo čovjeka postiče da bude zadovoljan s onim što mu je Allah dodijelio. Dakle, efikasan lijek. Kako da postignemo zadovoljstvo sa Allahovom odredbom, sa Allahovom obskrbom, čime nas je obskrbio, što nam je dodijelio, jeste da se družimo sa siromašnim ljudima. Da se družimo sa starijim, iznemoglim, bolesnim, siromašnim osobama. Pa da vidimo kako su oni zadovoljni svojim stanjem. Kako kada ih upitaš, odmah kažu, alhamdulillah, hvala Allah, ne negoduju. Kao što mi zdravi imućni. mućni, počesto fali nam ovo, nedostaje nam ovo, još samo ovo i nikada tome kraja. Zato zasigurno sjedinje sa siromasima čovjeka postiče na zadovoljstvo s onim što ima. Da prestane trčati za dunjalukom koji Što čovjek više trči za njim, on sve više i više bježi od njega. Pa kada čovjek sjedi sa sjeromahom i vidi kako je on zadovoljan s onim što mu je Allah dao, šta to ima? nema. ni deseti dio možda što ovaj imoćni ima. Pa i opet pored toga zadovoljan, onda zasigurno i njega će podstaknuti da bude zadovoljan s onim što ima od dunjaluka da se posveti ahiretu da se posveti izgradnji svojih kuća i opremanju tih kuća na ahiretu drugom svijetu. Pa su stoga naši prethodnici Selefu Salih govorili, ko bude sjedio sa siromasima, Allah će mu povećati zadovoljstvo sa onim što mu je dodijelio. Allah će mu povećati zadovoljstvo, učinit će ga zadovoljnim sa onim što, što mu je dodijelio. Zasigurno je isto tako društvo sa siroma sa bolesnim osobama koji nas svojim stanjem posjećaju na smrt. Posjećaju na smrt. I svakako i samo naše prisjećanje na smrt. I sve ono što nas postiče na smrt. Obilazak bolesnih, zatim prisustovanje osobi koja je na umrlu kada umire, odlazak na dženazu, hlanjanje dženaze i slično, iščitavanje kuranskih ajeta, hadisa koji govore o smrti, sve to čovjeka podstiče na zadovoljstvo, da bude zadovoljen s onim što ima. Gleda oko sebe kako njegove komšije, poznanici, prijatelji, rodbina, bliža ili daljna odlaze polahko. I on zna da ima svoj broj. Kada dođe taj broj, otići će i on. Zbog čega? ova trka na dunjaluku, takmičenje s dunjalukom. Kada će svaki od nas otići iz puštenih ruku, umotan dva ili tri čašafa, nijedan od ta tri dijela nema džepova da ih napunimo ovim dunjalukom i ponesemo sa Kabur sve više i više je tješnji, tješnje se kopa, sve više i više uži, ništa ne može mimo nas i naših novih komšija, prijatelja crva stati u Tajkabu. Zato zasigurno prisjećanje na smrt čovjeka postiče na zadovoljstvo sa Allahom i svim onim što mu Allah i dodijeli. Zatim zasigurno jeli, odgajanje duše, odgajanje duše, čišćenje srca, ovo dakle o čemu govorimo evo dvije godine, jeli, put je do postizanja ove osobine izgradnje ove osobine zadovoljstva Allahom subhanahu wa ta'ala i svim onim što nam Allah subhanahu wa ta'ala dodije što nam Allah jelala vala odredi. Ovo su bili neki putevi načini kako do Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Kako da mi budemo zadovoljeni njime Allahom subhanahu wa ta'ala i da Allah jelala vala bude zadovoljan, zadovoljan s nama. Zasigurno ova Najbolja osobina koja se može naći kod vjernika i vjernice ima i svoje prelijepe rezultate, plodove. Koristi i na dunjalku i na ahiretu o tome ako Bog da u našoj narednoj emisiji ako nam Allah podari života i zdravlja. Molim Allah wa da nas učini od onih koji slušaju a zatim slijede ono što je najbolje. Molim da ga da oprosti meni vama mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ma la nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa assalamu aleikum wa